На це, сміючись, відповів абат: на це є вагома причина. А яка, ви зараз дізнаєтесь, капельмейстере. Дивна річ діється з нашими молодими художниками. Вони вчаться, вчаться, винаходять, рисують, створюють величезні картони, а кінець кінцем у них виходить щось мертве, застигле, неспроможне увійти в життя, бо воно саме не живе. Замість старанно копіювати твори давнього великого майстра, якого вони вибрали собі за приклад, і взірець, і таким чином збагнути його самобутній дух, вони хочуть і собі швидко стати майстрами і малювати так самостійно, як і він. Але через це тільки по-дитячому переймають другорядне, виставляючи себе в смішному вигляді, Мов той, хто, бажаючи зрівнятися з великою людиною, намагається покашлювати, гаркавити чи ходити згорбленим, як вона. Нашим молодим художникам бракує справжнього натхнення, що єдиним може видобути з душі мітця картину, поставивши її перед його очима в усій повняві життєвої правди. Видно, скільки з них надаремне мучаться, щоб нарешті осягти той піднесений настрій душі, без якого не можна створити жодного твору мистецтва. Але те, що вони сердешні вважають справжнім натхненням, яке підносило ясний спокійний дух давніх майстрів, тільки дивна суміш гордовитого захоплення своїми власними задумами і боязких виснажених потух, ні в чому, навіть у найменших дрібницях, не відступати від давніх взірців. А то ж, часто виходить, що образ сам собою живий, образ, який мав би жити ясним, радісним життям, обертається у відразну гримасу. Наші молоді художники не можуть чітко і переконливо відтворити на полотні ті образи, що постають у їхній душі. І стається це, мабуть, чи не тому, що, незважаючи на всю свою вправність, вони погано віддають кольори. Одне слово, вони щонайбільше добрі рисувальники, але зовсім не вміють малювати. Бо неправда, що знання фарб і вміння послуговуватись ними втрачені на віки, що молодим художникам бракує працьовитості. Щодо першого, то цього просто не може бути, адже мистецтво живопису від початку християнства, коли воно вперше стало справжнім мистецтвом, ніколи не припинялось у своєму поступові, а завжди майстер і учень утворювали безперервний рухомий ланцюг, і хоч зміна ланок поступово привела до відхилень від справжнього мистецтва, вона не могла, вплинути на успадкування технічної майстерності. А що до працьовитості, то нашим митцям можна закинути швидше надмір її, ніж брак. Я знаю одного молодого художника, який, коли картина в нього досить добре виходить, доти її перемальовує, доки все зникне в тьмяному олов'яному тоні. І, мабуть, аж тоді вона відповідає його внутрішньому задумові, далекому від живого життя. Гляньте, капельмейстере, ось картина, від якої віє справжнім прекрасним життям, бо її створило правдиве, благочестиве натхнення. Саме чудо вам зрозуміле. Юнака, що підіймається з постелі, залишили вбивці цілком безпорадним, рокованим на смерть. Він, колишній безбожник і блюзвір, що в пекельному шаленстві зневажав церковні заповіді, тепер від щирого серця попросив у святої діви допомоги, і Небесна Мати Божа зволила збудити його зі смерті, щоб він ще пожив, збагнув свої помилки, і з побожною відданістю присвятив себе служінню церкві. Цей юнак, якого небесна вістунка обдарувала ласкою, і є автором картини.